Сьогодні ви почуєте оповідання Ентоні Пелчера «Невидима смерть», яке вперше з'явилося на сторінках «Astounding Stories of Super Science». У Нью-Йорку з'являється невідома загроза. Люди гинуть від зброї, якої ніхто не бачить. Паніка поширюється містом, а вчені й влада марно шукають пояснення. Лише смілива група дослідників наважується дізнатися, що ж ховається за цим жахом. І яка ціна очікує тих, хто стане на шляху смерті, невидимої для людського ока? Це історія про відвагу, науку і боротьбу з ворогом, якого неможливо розгледіти Невидима смерть. Ентоні Пелчер. Розслідування загадкової смерті Даріуса Дару, Ученого, винахідника, відлюдника і дивака нагадувало науковий конгрес. Чоловіки і жінки високих наукових здобутків. Дехто зі світовим іменем зібралися, щоб із перших уст почути про дивні, неймовірні обставини, натяки на які подавала преса. Пані Сьюзан Дару, вдова, була головним свідком. Вона здавалася химерною постаттю, коли вийшла давати свідчення, заплакана, проте уважна. Ця маленька жінка випромінювала розум, який зробив її однією з найвизначніших хіміків світу. Вона назвала свій вік 58 років, але якби не сиве волосся виглядала б значно молодшою. Маленька, але не квола з виразними блакитними очима, з твердим носиком і підборіддям, одягнена в чорний шовковий убір, що виразно належав до моди десятирічної давнини. Попри старомодний одяг, її відповіді на запитання, що стосувалися наукових і ділових справ, довели вона чудово тримає руку на пульсі сучасності в усьому іншому. «Ви вважаєте, що вашого чоловіка вбито?» – різко запитав слідчий. «Саме такою є моя думка», – відповіла вона. А потім додала. «Хоча, можливо, це був якийсь науковий нещасний випадок, суті якого я не можу збагнути. Ми ділилися всім, окрім роботи мого чоловіка. Він лишав за собою право, тримати в таємниці наукові проблеми, над якими працював. Чи можете ви пролити світло на мотив такого злочину? Мотив очевидний. Він працював над винаходом. Який, за його словами, мав покласти край війнам і міг зробити власника цього пристрою фактичним володарем світу, якщо той забажав би скористатися такою владою? Пристрій був завершений. Убивця позбавив його життя – щоб заволодіти винаходом. Це видається цілком зрозумілим. Чи було ще щось цінне викрадено? У нас не було нічого вартісного в домі. Я ніколи не носила коштовностей. Меблі і обладнання лишилися недоторканими. Мені здається цілком очевидним, що злодій був незвичайним дрібним грабіжником. Адвокат втрутився. Гадаю, краще дозволити пані Дароу розповісти цю історію від самого початку, у її власний спосіб. Є лише два справді важливі свідки. Все, що вона зможе пригадати і викласти, може виявитися цінним для влади. Отож, пані Дару, як давно ви мешкали в Брукнуку? Почніть із цього і просто розгорніть вашу розповідь. Намагайтеся тримати в руках свої нерви і емоції. «Я не надто емоційна, я не надто нервова», сказала кумедна маленька жінка мужньо. «У мене просто болить серце», – маєток назвав «мій батько». Ми успадкували його після його смерті 30 років тому і переїхали сюди. Обоє наших дітей народилися і померли тут. Спершу ми утримували прислугу і доглядали всі 32 кімнати. Але після того, як діти пішли від нас, ми обоє віддалися науці і почали закривати одну кімнату за одною» відпускаючи слух по одному. Скільки кімнат ви займали тепер? Ми жили лише в трьох – вітальні, кухні та спальні. Дві великі зали було перетворено на лабораторію. Ми обидвоє працювали там. Там мій чоловік і зустрів свою смерть за роботою. Часом ми працювали разом, часом окремо. Я робила всю хатню роботу сама, крім прання, яке віддавала назовні. Ми не приймали відвідувачів. Ми жили одне для одного і для своєї праці. Розкажіть про ті кімнати, що не використовувались. Ми лишили їх такими, якими вони завжди були. Я не заходила до цих кімнат уже 20 років. Одного разу я зазирнула до кімнати дівчинки, моєї доньки. Вона була вкрита пилом і павутинням, але не торкнута людською рукою. Мій чоловік глянув через моє плече. Я зачинила двері, ми відвернулися, обнявшись. Тут маленька стара жінка розридалася тихо в мережевну хустинку. Минуло кілька хвилин, поки суд мовчки чекав, поважаючи її горе. «Чи були ці кімнати замкнені?» – нарешті запитав адвокат. «Ні», – відповіла вдова, опанувавши себе і витираючи очі. «Ми нікого не боялися». Всі кімнати були зачинені, але не замкнені. Зовнішні двері теж рідко замикали. Ми жили у своєму власному світі. Для годиця ми доглядали садибу. Пек, садівник, тримав у порядку сад, як ви знаєте. Він наймав сторонніх робітників, коли було потрібно. Це було його справою. Ми його не турбували, він мешкав, певно, за півмилі дорогою. На початку кожного місяця приходив за платнею. Він був нашим єдиним відвідувачем. Коли потрібно було зустрітися з адвокатом чи ще з кимось, Пек нас підвозив. Першу він запрягав наших коней. Десять років тому ми відпустили коней на спокій і купили невеликий автомобіль. Ми рідко кудись виїжджали. У нас не було близьких друзів і рідні ближчої, ніж на Тихоокеанському узбережжі. Далекі кузени. Ви бачите, ми були досить самотні у світі відтоді, як діти пішли від нас. Ми ніколи не говорили, що вони померли. Знову в залі запанувала тиша. Коронер і адвокат скористалися хвилиною, щоб голосно висякатися. Що сталося 27 травня, у день смерті вашого чоловіка? Як ви це пригадуєте? запитав адвокат. Ми прокинулись і поснідали, як завжди. Я порилася по кімнатах, чоловік поцілував мене і пішов до лабораторії. Я була на кухні. Було близько десятої години, коли я закінчила кухонні справи і пішла у вітальню. Що межує з лабораторією? Я була чимось занепокоєна, що для мене було нехарактерним. Здавалося, я смутно відчувала присутність когось поблизу, когось чужого. Я вважала це дурницею і узяла себе в руки. Та коли я ввійшла до вітальні, мені здалося, ніби якась невидима сутність іде слідом за мною. Я чула низьке гудіння приладу мого чоловіка. Двері лабораторії були відчинені. Він покликав мене і сказав Сю, люба, дивно. Але я зробив два зразки цього апарата, а тепер можу знайти лише один. Ти випадково не переклала інший. Я запевнила його, що нічого про це не знаю, і він відповів «гмммм, дивно». Потім повернувся до лабораторії і зачинив двері. Гудіння тривало. Я почувалася ще більш стривоженою, але не хотіла турбувати чоловіка. І тоді сталося щось дивне. Я побачила, як двері лабораторії відчинилися і зачинилися. Та нікого не було видно. Наступної ж миті я почула його вигук. Більше стогін, ніж крик. Я кинулася до лабораторії. Мій чоловік лежав біля свого столу зі сланцевою стільницею. Прилад, як я відразу помітила, зник. Він був не більший за кавомолку. Подумалося мені, коли я схилилася над чоловіком. Дивно, що така думка спала тоді на гадку. Голова чоловіка була розбита. Глибока рана над вухом, просто під лисиною. Це мусив бути страшний удар. Я заглянула йому в очі. Моя медсестринська та фармацевтична освіта підказали те, що стиснуло мені серце холодом. Він був мертвий, я, мабуть, знепритомніла. Коли отямилася, побігла кликати пека. Я знайшла його біля дому, він ішов до мене, тримаючись за праве око. «Мене щось ударило», – сказав він. А тоді, побачивши мою блідість, вигукнув. «Боже мій, місіс Дарроу, що сталося?» «Біжіть по лікаря», – сказала я. Коли лікар прибув, він викликав поліцію і коронера. Мені наказали не чіпати тіла. Потім його винесли. А садівник розповів мені. «Не треба переказувати, що вам розповів Пек», – урвав адвокат. «Ми дозволимо йому самому сказати. Це все, що ви можете пригадати про саму смерть». Та вдова знову вибухнула таким риданням, що суд наказав звільнити її від подальших свідчень. Садівника викликали наступним. Він з'явився з великим синцем під оком, що внесло трохи комічного відтінку в сумну ситуацію. На головній дорозі на схід. Почав він після попередніх запитань. Стояв невеликий автомобіль, припаркований там увесь ранок. Я звернув на нього увагу, бо він був без номерних знаків. Із території садиби його було видно, але від дороги закривав живоплід. Мене здивувало, бо машина стояла просто на нашій землі. У мене були особливі червоні прапорці, якими я обгородив грядку за рожевими гранями. Вони чудово прийнялися. Я дістав їх у насіннєвій крамниці Фабріша. Немає кращих рослин, ніж у Фабріша, я б і пальцем не кивнув за всі інші, досить урвав адвокат. Він наказав садівнику не відступати у бік, а просто розповісти, що сталося. Отже, я нахилився над грядкою, коли почув кроки, ніби хтось біг стежкою з гравію до мене. Я почув гудіння, як у джмеля, і підвівся. І в цю мить щось ударило мене в око і повалило з ніг. «Так, сер, збило мене з ніг начисто». «І далі що було? Без зайвих подробиць, тільки факти», – наказав адвокат. «Ну, ви не повірите, але я почув, як кроки побігли від дороги. Герані були потоптані. Я глянув на машину, припарковану біля живоплоту, і почув гудіння, що йшло звідти. Машина рушила і виїхала на дорогу. «Ви бачили когось за кермом? От, у що ви не повірите, за кермом нікого не було». Я нікого не бачив узагалі. Машина сама завелася. І що ще дивніше, вона проїхала Ярдів сто, а тоді просто щезла, ось так в одну мить. Вона звернула з дороги? Ні, вона ніде не звертала. Була посеред дороги і просто зникла серед дороги. Завелася без водія. Повернула на північ без водія і поїхала сама собою Ярдів сто. Потім зникла посеред дороги, наче провалилася крізь землю. Зала завмерла. Свідки і слухачі сиділи приголомшені, недовірливо дивлячись одне на одного. «Ви хочете сказати, що автомобіль їхав сам?» – суворо запитав суддя. Свідок був цілком розгублений. Адвокат прийшов йому на допомогу, глянув на суд і сказав, він повторював цю історію сотні разів і стоятиме на своєму. Це здається неможливим. Але ж і пані Дарроу сказала, що чула гудіння і нікого не бачила. Із формальними показами лікаря та поліції суд і присяжні вже почули все, що могли. Інших свідків немає, це все. Присяжні мають вирішити на основі доказів, чи це випадковість, чи вбивство. Лікар і двоє експертів заявили, що рана була нанесена тупим предметом із великою силою. Череп у місці удару і за вухом був просто розтрощений. Смерть настала миттєво. І все це трапилося серед білого дня. Після години наради присяжні ухвалили. Вчений загинув у своїй лабораторії від удару по голові, отриманого нез'ясованим способом. Натовп розійшовся, жваво обговорюючи незвичний злочин. У натовпі був Перкінс Фергюсон, знаний як «старий перк», Глава корпорації шефферт Engineering, яка платила роялті за деякі патенти Дару. З ним був його перший віцепрезидент, Деймон Фарнсворт. Ну, що думаєш? запитав Фарнсворт, закусивши чорну сигару. До біса дивно чи не так? відповів старий Перк. Але я маю власну теорію. Хоча я дізнаюся ще багато про цю справу, перш ніж висловлю її. Вони сіли в авто Фергюсона. Далі обговорюючи смерть Дарроу, насупивши брови. Надзвичайні збори ради директорів корпорації «Шефферт-інженірінг» відбулися за кілька днів у великій будівлі фінансового району. Розкішне оздоблення залу засідань, красномовніше за будь-які довідники, свідчило про величезні статки корпорації. На обох кінцях довгого дубового столу по стійці струнко стояли уніформовані пажі. За столом сиділи чотирнадцятеро директорів компанії. Усі – заможні люди, впливові та обізнані в інженерії. За життя Дароу його часто запрошували на такі наради. І тепер у залі панувала гнітюча тиша через його нещодавню смерть. Після кількох рутинних питань підвівся Фергюсон і прочистив горло. Директори подалися вперед у кріслах, очікуючи – навіть пажі, забувши про бездоганну поставу, витягнули шиї, намагаючись побачити через постаті поважних мужів. Справа Дару набула несподіваного і зловісного повороту. Заговорив президент. Я маю листа. Зачитаю його. Старий Перку, будь розумніший. Ми в змозі знищити тебе і усіх, хто встосумив з Вол-стріт. Якщо хочеш померти своєю смертю, згадай що сталося з Дарроу, і починай ділитися з нами дивідендами в Уолл-стріт. Якщо ні, підеш слідом за Дарроу тим самим шляхом. Наш перший ультиматум – 100 тисяч доларів. Поклади цю суму купюрами по сотні і п'ятдесят у сміттєвий бак на розі П'ятдесятої вулиці та бродвею о десятій ранку наступного четверга. Якщо не виконаєш, зламаємо тобі кляту шию». Можеш брати з собою поліцію, якщо наважишся. Невидима смерть». Фергюсон передав листа для огляду. Текст був старанно надрукований гумовим штампом. Очевидно, з набору. Що продається в крамницях дитячих іграшок? Я вирішив промовив, нарешті Перкінс, доручити цю справу Волтерові Лізу. Він ніколи нас не підводив у механічних, хімічних чи будь-яких наукових проблемах. Сподіваюся, і цього разу не підведе. Він працюватиме незалежно від поліції, яка, між іншим, просить, аби ми все ж виконали умову зустрічі на розі 50-ї та Бродвею. Ми покладемо туди згорток із газет, обгорнутих 50-доларовими купюрами, а тоді спостерігатимемо, як поліція зробить свою справу. Вигадайте, що хтось наважиться забрати нібито пакунок із грішми, на одному з найбільш людних розів в світі. Ще й серед білого дня, запитав директор із протилежного кінця столу. «А чому ні?» – відповів Фергюсон. «Якийсь обшарпанець може без жодної підозри підняти пакунок зі смітника на тому розі». «Мабуть, ви маєте рацію», – погодився скептик. «А вже ж я правий», – відказав президент. «А він зазвичай мав рацію. Я вже подбав про те...» «Щоб Ліз отримав усі інструкції», – додав Фергюсон. Коли Гомін у залі трохи стих. Ліз молодий, але здатний. Директори жваво обговорювали дивну справу Дарроу. Кімната швидко заповнилася сизим димом сигар. І раптом у залі почувся низький гул. Папери на столі директорів ніби підхопила невидима рука. Їх зметнуло до стелі. А тоді вони повільно осипалися, наче сніжинки, розлітаючись довкола. Книгу протоколів вирвало з рук секретаря. Вона злетіла і опустилася просто на голову віце-президента Фарнсворта. Стілець іншого директора відсунуло з-під нього. І він опинився на підлозі в цілком недостойній позі. Ще одному наче хтось зробив підніжку. І він гепнувся просто на Фарнсворта. Два великі вазони розбилися на друзки. Інші прикраси теж полетіли додолу. Директори, яких перекинуло на підлогу, підвелися з виразами щирого здивування. Тим часом їхні стільці один за одним злетіли в кут кімнати. Лунали вигуки переляку і обурення. Мала шафа грюкнула на підлогу, розсипавши скло. Троростина Фергюсона підстрибнула і розтрощила віконну шибку. І раптом гудіння урвалося. Кімната була вщент розгромлена. Зібрані там чоловіки стояли приголомшені. Німа оторопілість застигла на їхніх обличчях. Нарешті хтось зателефонував у поліцію. Коли ті прибули і вислухали дивні свідчення з уст поважних людей, сержант доповів у відділок. У будинку виставили поліцейський караул із наказом лишатися на посту, доки не прийде підмога. Фергюсон викликав Волтера Ліза, молодого інженера, про якого згадував на зборах. Йому доручили розплутати таємницю смерті Дару. Ліз, як завжди, одразу взявся до роботи. Було вже о півночі після дивних зборів ради. Ліз мав власний великий автомобіль. Він стрибнув у нього і рушив до місця злочину. На світанку він досліджував кожен дюйм дороги довкола маєтку Дарроу. Потім обстежив живопліт уздовж східної дороги де зник загадковий автомобіль після злочину. Оглянув і чагарники з іншого боку тракту. Проїжджі машини зупинялися, питаючи, чого він світив ліхтариком. Ліс пояснював, що загубив гаманець. Це було непогане виправдання і рятувало від зайвої цікавості. Однак нічого вартісного він не знайшов. О сьомій ранку він вирішив поговорити з удовою Дарроу і застав її вже на ногах. Вона тихо плакала, пораючись на кухні. Вона запросила його до вітальні. «Ні, я не боюся залишатися тут сама», сказала вона у відповідь на перше запитання Ліза. «Гх...» «Тоб не вбив мого чоловіка, зробив це, щоб заволодіти другим зразком його апарата. Перший уже було викрадено. Я тепер думаю, вони боялися, що, якби після смерті мого чоловіка знайшли другий, це могло б викрити їх. З якоїсь причини їм конче потрібні були обидва зразки. Вона погодилася розповісти все, що знала. Ліз уважно вислухав її довгу розповідь, ту саму, яку вона дала на слідстві. Хитро поставленими запитаннями він домігся лише однієї нової деталі. Місіс Дарро пригадала, що перед тим, як чоловік пішов до лабораторії, вона кликала його полагодити тримач для рушника на кухні. Він сказав, що шарнір потребує змащення, пояснила вдова. От і все. Він його змастив і пішов до лабораторії. Ідея, що один із найвидатніших інженерів світу знаходив час лагодити кухонний тримач. Викликала усмішку на обличчі Ліза. Але місіс Дарроу навіть не всміхнулася. Мій чоловік був справжнім майстром на всі руки. Сказала вона цілком серйозно. «Можу собі уявити», – погодився Ліз, розмова стихла. Ліз сидів кілька хвилин, задумливо тримаючи голову в руках. Нарешті мовив, «Я переконаний, злочин скоїв хтось, хто добре знав звички вашого чоловіка. Ви впевнені, що садівник поза підозрою». «О, це не міг бути пек», – заперечила місіс Дарроу. «Я бачила його з вікна біля воріт», він був надто далеко від дому. До того ж він був нам відданий. Отже, це хтось із сусідів припустив ліз. Може бути, відповіла вдова ухильно. Хто мешкає в найближчому будинку на південь? Це в бік міста, замислилася вдова. Жодних будинків на південь немає ближче, ніж за милю, аж до меж міста Фарсдейл. Лінія міста проходить десь посередині і позначає південну межу маєтку. А хто мешкає в першому будинку на північ? Там котедж Пека, садівника. А далі – це ділянка, яку продав мій батько. Приблизно три акри у центрі чи майже в центрі будинок, що збудував Адольф Журу, котрий купив землю. Він мешкає там із донькою. Маєток пишний, джерело струмка, що протікає нашими угіддями, біє саме за його будинком. Крім двох слуг із Вест-Індії, вони самі. Слуги мешкають у Фарсделі і їздять туди-сюди на авто. Що ви знаєте про цього, як його? Поцікавився Ліз, беручи на себе роль слідчого. Журе дуже мало. Він якийсь цирковий артист чи антрепренер. Був ним перш ніж піти на спочинок. Колись мав статки. Але мій чоловік кілька тижнів тому казав, що через невдалі інвестиції він утратив позиції, і тепер не так високо цінується, як раніше. У мене було відчуття, що йому, можливо, доведеться відмовитися від маєтку. Це лише відчуття. Я не чула цього з певних джерел. Мені шкода через доньку. Вона дуже гарна дівчина. Я бачила її лише один раз. Тоді їй було років 12. Мені здалося, що вона трохи замріяна чи навіть повільна на розум, але справді неймовірно красива. Місіс Дарроу почала поправляти складки на своєму фартушку. А Ліс запитав, коли ж ви бачили її єдиний раз? Приблизно десять років тому, відразу після смерті мого батька, вони приходили в гості. Ми не захотіли підтримувати знайомство, бо Журе був надто пишномовний. Мабуть, така вже вдача церкового артиста. А ми були тихими людьми. Нам не було потреби зближуватися із сусідами. Пам'ятаю, продовжила вдова після паузи. Журе, почувши, що мій чоловік – науковець, удав інтерес до науки. У нього і справді були деякі поверхові знання, але це виглядало показово, і ми вирішили просто припинити спілкування. Жодної ворожнечі, просто нам було нецікаво. Вам не вподоби церкові люди? Не в цьому річ. Будь-яка чесна праця почесна. Це навіть похвально, «Приносити людям розвагу. Я мало знаю про людей його професії, але певна, що вони цілком порядні. Це справа особисто в Журе. Він здавався гучним і нещирим. А от дівчина була гарна. Я її полюбила. І це все, що ви знаєте про родину Журе? Це все, місіс Дарроу. Я хотів би оглянути ваш будинок від горища до підвалу. Ви не заперечуєте? Жодних заперечень». Почувайтеся вільно, але не надавайте значення тому, що може здатися таємним проходом і печерою. Мій батько був біологом-хіміком. Він багато експериментував із дрібними тваринами. Там є печера, де він зберігав хімікати. Думаю, і зараз ви знайдете там давні речовини. Я нічого не чіпала, вдова силоміць посміхнулася. Вибачте мене, додала. Я намагаюся триматися. Ліз узяв ліхтарик і почав систематично оглядати будинок. Він піднявся гвинтовими сходами, крізь пил і павутиння, на горище. Там він побачив чимало старих скринь і меблів попереднього покоління. Усе було на місці, але вкрито пилом і павутиною. Тут хтось уже був до мене. Пробурмотів він, струшуючи павутину з рукава. Є стежка крізь павутиння. Посвітивши на підлогу, він вигукнув. І ось сліди в пилюці. «Та ну ж, бо!» Після роздумів він додав. «А вже ж хтось тут був. Убивця Дарроу. Мабуть, лазив сюди, щоб щось пошукати. Це не було важко, двері ж ніколи не замикали. Самі сліди мені нічого не дають, окрім розміру взуття». Він уважно заміряв відбитки. Потім спустився і зателефонував до місцевої крамниці взуття запитавши, який розмір відповідав би цим слідам. «Це дев'ятки», – відповів Крамар. Ліс повернувся до пошуків у кімнатах і коридорах. Цікаво, чи носить журе дев'ятки, – замислився він у голос. Але навіть якщо так, я ж не можу його засудити тільки за цим. Хоча це може допомогти. Він узявся переглядати старі скрині. Знайшов давні фотографії – Одяг, дрібні речі, речі дідуся і бабусі, а також дитячі строї тих часів, коли хлопчики носили жабо, а дівчаткам штани доходили до щиколоток. Акуратно поклавши все на місце, він спустився на третій і другий поверхи. Коридорами і кімнатами, вкритими павутиною, він нишпорив, але нічого корисного не знайшов. У порожніх залах на першому поверсі він натрапив на старе прядиво. Форми для свічок і хатня начиння тих часів, коли господині ще готували на відкритому вогні. Таємний, прохід він знайшов лише тоді, коли йому допомогла пані і Із підвалу вів вугільний жолоб. Він утворював трикутний коридор, вузький у верхівці, з отвором під люком. Відкриття в підвалі було за вишки з людину, а підлога слугувала скатом для палива. Видно, його використовували ще зовсім недавно. У стіні цього жолоба пані Дарроу натиснула на те, що виглядало, наче вузол у деревині, і відчинила дверцята. Звідти повіяв задушливий запах. Ліз увійшов у прохід, а вдова повернулася нагору. Пройшовши підземним коридором, ліз опинився в печері близько 14 футів завдовжки і завширшки із цегляними склепіннями стін і стелі. Видно, її збудували ще до часів цементних конструкцій. Усередині стояли довгий стіл і полиці з бутлями та банками хімікатів. Ліз обстукав усі стіни, але нічого більше цікавого не знайшов. Ліз повернувся до міста на терміновий виклик Старого Перка, який ретельно організував зустріч на розі 50-ї вулиці та Бродвею, де мали залишити підставний пакунок. Він розставив снайперів на навколишніх будівлях.